Fericice, fără prihan în cale care umblă legea Domnului. Fericice și păzezi poruncile lui și îl caută cu toate inima lor că n-au umblat în căile lui ce și lucrează fără de legea. Tu ai poruncile ca poruncile tale să fie păsite foarte. Ode s-ar îndrepta căile mele ca să păzezi poruncile tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile tale. Lăudate voi într dreptare inimi ca să învăță cățele dreptății tale. În dreptările tale voi păzi nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la porunciile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Binecuvântate-și, Doamne, învață-mă în tale. Cu buzele am rostit toate judecățile guritane. În calea mărturilor tale m-am ca de toată bugăția. La porunciile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. La îndreptările tale voi cu și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robul tău, voi trăi și voi păzi porunciile tale. Descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ să nu ascunzi de la mine poruncile tale. Aprinse sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea, certată pe cei mândri, blestemați cei ce se abade la poruncile tale. Ia de la mine o caraj de făimarea că mărturiile tale am păzit pentru că au pe teniile și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugeta la tale. Că mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar drepturile tale sfatul meu. Lipitul sa de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul Tău. Vestit-am căile mele și m în ozit, să mă îndreptările Tale. Fă să înțeleg calea îndreptările Tale și voi cugeta la minunile Tale. Istovitul a sufletul meu de supărare, întărește-mă cuvintele Tale. Depărtează de la mine calea nedreptăție și cu legea Ta mă Calea Calea adevărului am ales și judecățile Tale nu le-am uitat. Lipitul m -mă am de mărturile Tale, Doamne, sunt nu mă rușinez. Pe calea poruncilor tale am alergat când a alărgit inima mea lege, pune-mi doamne calea în drepturile tale și voi păzi pururea. ia Înțelepțești-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiești-mă pe care are poruncilor tale că aceasta am văzut. Pleacă inima mea la mărturiile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea în calea ta viazmă. Împlinește robul tău cuvântul tău care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează o cara de care mă tem că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale într-o dreptatea ta viază-mă și să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău și voi răspunde cuvântul cuvânt celor ce mă ocărăsc, am nădăjduit în cuvintele tale, să nu îndepărtez din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit că într judecățile tale am nădăjduit și voi păzile ce ta am în veac și în viacul veacului și am umblat în o că poruncile tale am căutat și am grăit într-o mărturiile tale înaintea împăraților și nu m-am și am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte și am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. A adus aminte de cuvântul tău către robul tău întru care mi e de ejde. Aceasta m-a mângâiat într-o smerenie mea că cuvântul tău m-a aviat. Cei mândri m-au bat jocorii peste măsură, dar de la legeta nu m-am bătut. adus mi am aminte de judecățile tale cele din viac, Doamne, și m-am mângâiat. Măhnirea m-a cuprins din pricina care părăsesc legeta. Când tate erau de mine drepturile tale în locul privegiei mele. adus mi am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legeta. Aceasta s-a făcut mie când drepturile tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis, am să păzesc legeta. Rugat, m-am fețit tare din toată inima mea, miruiește mă după cuvântul tău. Cu am la căile tale și am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gata, am fost, nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funiile păcătoșilor s-au înfășurat în prejurul meu de legeta, l-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să o lau pe tine pentru judecățile dreptății tale, părtași sunt cu toți ceea ce se tem de tine și păzează poruncile tale. De mila ta, Doamne, este plin pământul, îndreptările tale mă învață. Bunătate, făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău, învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și tate, ta, învață -mă îndreptările tale. În s sa asupra mea, nedreptate celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatul sa ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț în drepturile tale. Bună mi-este mie legea curii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururi și în vești vecii. Amin.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 Cunoscut am Doamne că dreite sunt judecățele tale și într adevăr mai smerit facă să dar mila ta ca să mai mângie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurerile tale și voi trăi că legea ta cugetare mea este Să se rușineze ce mândrică pe nedre ma îndreptăți a răv cuetă la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și ceea ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană, într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se to Sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădejuit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău când Când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la fum, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele rogului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spusul meu au călcătorii de lege de șerticiuni, dar nu sunt cu legea Doamne. Toate poruncile tale sunt adevări, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost, de nu în sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale, după mila ta viază -mă și voi păzi mărturiile gurimele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău temiata ai pământuri și rămâne după rândul el rămâne ziua că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea, de a... de ar fi fost legea ta, gândirea mea atunci aș fi pierit unecasul meu. În veac nu voi ta, îndreptările dreptările tale cândrunea să le mai via, Doamne. Al tău sunt eu mântuiește-mă, că dreptările tale am căutat, pe mine m-au așteptat și ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput la tot lucru de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubire ta doamne, ea toată ziua cu mea este. Mai mult decât pe vreșmașii mei mai înțelepții cu porunca ta că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mi am priceput că la mărturiile Tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrâni am înțeles că porunciile tale am căutat. Din la toată calea ce a mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am bătu că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci, cât legile mi-au cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput pentru aceasta, am murit toată calea nedreptății. Făcălie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. jurat o m-am și m-am hotărât să de judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viață mă după cuvântul tău. Cele de voie ale gurii mele, binevoiește le, Doamne, și judecățile tale mă învață.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 Apără-mă după vântul Tău și mă viază și să nu dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. defăimată ai pe toți cei ce se departează de la îndreptările tale pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți și pământului pentru aceasta am bit mărturile tale pururea. Străpunge cu fricata, trupul meu că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecat și dreptate nu mă da pe mâna celor ce mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândrii. Sfârșitul sau ochii mei, după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață. Robul tău să te o și mă și cunoaște marturile tale. Vremea este a face domnul stricată au legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul.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 Doamne, iubiște, doamne, iubiște, doamne, iubiște, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puru și și învece vești Amin! Caută spre mine și mă iubiște după judecata ta față de cei care iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio o fără de lege. izbăvește mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată rogul și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte-și, Doamne, și drepte -și, sunt judecățile tale. porunci cu dreptate, mărturii tale și cu tot adevărul. Topitul mă râvnă acasă, tale ca uitat cuvintele tale, vrăjmașii mei. L-am cu foc, este cuvântul tău foarte și rogul tău le-a iubit pe el. Tânăr, sunt eu și de faimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptatea în viață și cuvântul tău adevărul. Necazuri și nevoie au dat pe mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Dreptate sunt mărturii tale în viac, înțelepțești-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptele tale vă căuta. strigat am către tine mântuiești, mă și voi păzi mărturiile tale din zori, m-am și am strigat în cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis am ochii mei, dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale glasul, mi-au auzit-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta, mă viază. Apropiatul cei aici ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la lege ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale când via clientele mea pe ele. Vezi mirene mea și mă scoate că legetan n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, femeu viu. Departe de păcătoși este mântuirea când drepturile tale n-au căutat, Îndurările tale multe sunt doamne după judecata ta mă viază. Mulți sunt ceea ce mă prigonează și mă nicajez, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuși și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale mi-au doamne într-o milă ta viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și vești toate judecățile dreptății tale. Că m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura, mă voi de cuvintele tale ca cel ce afla cu o moară mare. Nedreptatea am murit și am disprețuit legea ta, am iubit. De șapte ore pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc lege și nu se smintesc. Așteptat, am mântuit ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzi a sufletul meu am tale și le-a iubit foarte.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 Diu, va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile tale mi- vor ajuta mie. citam ca o ai pierdută, caută pe robul tău că porunciile tale, nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Pururea și în vecii vecelor. Ramin. Prea Sfântă Trăime, miluiește ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele tău.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 Pentru rugăciunile Sfințelor Părinților noștri, Doamnei Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miruiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Greșit am ție, Mântuitorule, ca și Fiul cel pierdut, dar primește-mă, Părinte, pe mine, cel ce mă pocăiesc și mă miruiește, Dumnezeule, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu glasul vameșului stricție, Mântuitorule, milostiv fi mie ca și aceluia și mă miluiește Dumnezeule. Și acum și pururea și în veciul vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, să nu mă treci cu vederea pe bine cel ce am trebuință de ajutorul tău, că spre tine a sufletul meu, miluiește-mă.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 Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, atot puternice și făcătorurile a toate, Părintele îndurărilor și Dumnezeul milei. Cel ce ai zidit pe om din pământ și l-ai arătat după chipul și asemănarea Ta, ca și prin el să se slăvească pe pământ marea cuviință a numelui tău, și care, fiind căzut prin calcarea poruncii tale, l-ai citit iarăși a doua oară spre mai bine prin Hristosul tău și l-ai suit la ceruri? Îți mulțumesc că ai înmulțit spre mine slava ta și nu mai dat vrăjmașilor mei care caută să mă tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului, nici nu mai l să pierd într fără de legile mele. Deci, acum mult milostive și iubitorul de bine, Doamne, cel ce nu voiești moartea păcătosului, ce aștepți întoarcerea lui ca să-l primești, cel ce ridici pe oamenii cei căzuți și măduiești pe cei zdrobiți, întoarce-mă și pe mine la pocăință și căzut fiind mă ridică și zdrobit fiind mă vindecă. adu aminte de îndurările tale și de bunătatea ta cea veșnică și nemărginită, și uită, fără de legele mele, cele nenumărate pe care le-am săvârșit cu cuvântul și cu fapta și cu gândul. Dezleagă împietrirea inimii mele și îmi dă lacrimi de umilință pentru curățirea antinăciunii cugetului meu. Ascultă, Doamne, ia minte, iubitorul de oameni, milostivește-te, îndură-te și izbăvește călosul meu suflet de tirania patimilor ce domnesc în mine." Să nu mă mai bântuiască păcatul și diavolul cel vrăjmaș să nu mă mai, mai vatăme, ni să mă mai ducă la voile lui, ci răpește-mă cu mâna ta cea tare de sub stăpânirea lui și împărățește tu într-un mine, bunule și iubitorul de oameni, Doamne. Să fiu cu totul al tău, binevoind să vețuiesc de acum după voia ta. Prin negrăita ta bunătate dăm curățire inimii, pază gurii, Îndreptare faptelor, cuget smerit, pace gândurilor, liniște puterilor mele sufletești, bucurie duhovnicească, dragoste curată, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, credință nefățarnică și înfrânare prea cuprinzătoare, și mă umple de roadele tuturor bunătăților cu darul preasfântului tău duh. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele. Nici să mărăpești sufletul neîndreptat și nepregătit, ci fă-mă desăvârșit cu desăvârșirea ta și așa mă scoate din viața aceasta ca trecând cu darul tău fără de o preală începătorire și stăpâniile întunericului, să văd și eu frumusețea cea negrăită a slavei tale cele neapropiate împreună cu toți sfinții tăi, întru care... S-a prea slăvit și s-a censtit pentru tot cinstitul și de mare cuviință numele tău, în veci. Amin.